Дія п'ята картина 10 Царство Майбуття. Неозорі зали палацу Лазуру, де діти чекають свого народження. Нескінченні ряди сапфірових колон підпирають бірюзове склепіння. Тут усе від світла та плит із лазуритой аж до далеких арок у млистій глибині сцени. Всі великі й найдрібніші речі. Надприродного яскраво блакитного кольору, кілька капітелій і цоколі колон, замки склепіння, кілька сидінь округлих лап із білого мармуру чи алебастру. Праворуч між колонами велика опалова брама. Ця брама, стулки якої наприкінці картини прочини час, відкривається на теперішнє життя та пристань зорі. Скрізь у залі повагом лина сила селен на дітей, убраних у довгий лазуровий одяг. Деякі бавляться чи прогулюються, інші гомонять або мріють, чимало спить, чимало між рядами колон працює над майбутніми винаходами. Всі їхні знаряддя, приладдя, які вони майструють, рослини, овочі та плоди, котрі вирощують або збирають, тієї ж таки надприродної осейної блакиті, що й увесь дух палацу. Між дітьми снує сюди-туди кілька високих постатей величної та мовчазної краси, які нагадують янголів, убраних в яснішу голубі. Ліворуч, крадучись, увіходить, а тоді переховується між колонами переднього плану тільтіль, тіль мітіль і душа світла. Їхній прихід спричиняє певне пожвавлення серед дітей-блакиті. Тихотенько збігаються звідусіль і румляться довкола незвичайних гостей, і з цікавістю розглядають їх. Мій тіль, а де ж цукор, киця і хлібчик? Душа світла, їм сюди зась. Як вони знатимуть майбутнє, то не коритимуться більше. Тільтіль, -тіль. а пес? Йому теж не слід знати, що чекає на нього за кілька століть і я замкнула їх в церковному склепі. І де ми? Ми в царстві майбуття, серед іще ненароджених дітей. Оскільки завдяки діамантові нам усе ясно видно в цьому краї, який люди не помічають. Певне, саме тут ми знайдемо блакитного птаха. Еге ж, птах має бути блакитний, адже тут скрізь блакить, роззирається довкола. «Боже, яка ж тут краса!» «Поглянь, до нас біжать діти!» «А вони не сердяться?» анітрохи. трохи! Ти ж бачиш, вони сміхаються, тільки вас дивуються. «Діти блакить, їх збігається дедалі більше!» «Живі діти! Ходіть подивіться на живих дітей!» «А чому це вони назвуть живими дітьми?» «Бо вони поки не живуть!» «А що ж вони тоді роблять?» Чекають часу свого народження. Часу народження? А вже ж! Усі діти народжені на землі надходять звідси. Кожна чекає свого дня. Коли татусі й матусі забажають мати дітей, вони відчинять оцю велику браму праворуч, і малеча спускається. Скільки їх тут? Їх значно більше, але не всіх видно. Ти тільки уяви, Ними треба заселити цілу землю до кінця світу і їх не перелічити. А хто ці високі блакитні особи? Не знаю, напевне, кажуть берегині. Подейкують, що вони прийдуть на землю після людей, але розпитувати їх не можна. Чому це? Бо то таємниця землі. А з малятами можна поговорити? А вже ж. Треба познайомитись. Ти ви оце і за інших. Підійди до нього, побалакайте. А що йому сказати треба? Будь що. Розмовляй, як із з другом. А поручкати з ним можна? Та й внаріч, він тебе не скривдить. Ну ж бо, не соромся. Я залишу вас самих, вам буде вільніше. До речі, я маю погуменіти з тою, високою, блакитною особою. Тіль, тіль підходить до дитини блакиті та простягає її руку. Добрий день. Торкається його блакитного одягу. Що це в тебе? Дитина легко торкнувшись тіл... тіливого капелюха. А це що? Це мій капелюшок. А в тебе капелюха нема? Ні. А навіщо він? Щоб вітатись. А ще, щоб коли зимно... Зимно? А, а що таке зимно? Коли тремтиш що так брррр, а тоді хукаєш на руки, а то й руками робиш отак. А, а на землі зимно? Буває взимку, коли нема вогню. А, а чому це його немає? Бо він дорого коштує, потрібні гроші, щоб купити дрова. Хм. А що таке гроші? Те чим розраховується, а. -а, -а. У деколи вони є, а в інших нема. А чому це нема? Бо, небагаті. А ти багатий? Скільки тобі років? Невдовзі народжусь за 20 років. А народжуватися добре Ще пак. це весело. Як це тобі вдалося? Це не пам'ятаю вже. Давненько це було. Кажуть, земля і живі все те дуже гарно. Еге ж, непогано. Там пташки, тістечка, іграшки, дехто все має, А хто не може, може дивитись на інших. Кажуть, за брамою чекають матері. Вони добрі? Геш? Ще пак. Вони від усього найкращі. І бабусі теж. Та вони швидко вмирають. Вмирають? Що це таке? Отак одного вечора йдуть і вже не повертаються. Чому? Хіба ж я знаю. Мабуть, нудьгують. А то я теж пішла? Бабуся? Мати чи бабуся? Звідки я знаю? Е, ні, це різні речі. Спершу відходять бабусі. Це вже дуже сумно. Моя була така добра. А що це в тебе з очима? З них падають перлини. Та ні, то не перлини. То що це? Нічо. Мене трішки сліпить ця блакить. І як це зветься? Що? Та що капає? Нічого, Трохи води. То вона тече з очей? Так, часом, коли плачеш. А що таке плачеш? Та я не плакав. Це все через оцю блакить. А коли б це заплакав, було б так само. А, плачуть часто? Хлопці, ні. А от дівчата? А, а тут що, не плачуть? Та ні, я от не вмію. Ще навчишся. А чим це ти бавишся? Якісь великі блакитні крила? Оці? Для винаходу, який я зроблю на землі. Для якого винаходу? Ти хіба винайшу щось? А вже ж. А ти хіба не знаєш? Як я буду на землі, я маю винайти таке, що робить щасливим? А воно їсть і вне? Рюкає? Та ні, його зовсім не чути. Шкода. Працює над цим щодня. Вже майже готове. Хочеш побачити? Щепак. А де воно? А там. Звідси видно. Між отими колонами. Друга дитина блакиті підходить до тільтіля і сіпає його за рукав. «А хочеш подивитися мій винахід, га?» «А вже ж! Що це таке?» 33 засоби для продовження віку. Ось у цих голубих склянках». Третя дитина виходить із юрби наперед. «А я несу нове, незнанне світло!» Весь спалахує незвичним сяйвом. «Цікаво, а геш!» Четверта дитина тягне тільтіля за руку. «Ходи подивись на мою машину. Вона літає в повітрі, мов птах!» Ось тільки без крил. П'ята дитина, ні-ні-ні, спершу глянь мою, вона відшукує скарби на місяці. Блакитні діти йорбляться довкола тіль-тіля і мій -тіль. кричать усі одразу. Ні-ні, глянь мою, ні, моя краща, моя дивовижна, а моя вся з цукру. Нього не цікава, він поцупив у мене ідею. Під ці вигуки малеча тягне живих дітей до блакитних майстерень, і там кожен винахідник запускає свою досконалу машину. Зіймається круговерт лазорових коліщаток, дисків, маховиків, ланцюжків, шківів, провідних ременів, якихось дивовижних, ще незнаних пристроїв, які огортає блакитнувата курява надзвичайного. Цілий юрмище дивних загадкових машинерій підноситься ширяє під склепінням чи шмигає між колонами. Тим часом діти відкривають блакитні статуї, підносять величезні квіти, здоровенні плоди, які наче виросли з бірюзи та сапфірів. Маленька дитина блакиті, зігнувшись під вагою величезних голубих струкоток. «Гляньте, які в мене квіти!» «Тіль-тіль, що це?» Я такого не знаю. Та це ж строкотки. Не може бути. Вони завбільшки з колесу. А як вони добре пахнуть. Тільтіль -тіль нюхи. Чудово. Вони будуть такі, як я зійду на землю. Коли саме... <кх> За 53 роки, 4 місяці, 9 днів. Надходить двоє дітей-блакиті. Вони несуть на жердині, мов люстру. Грон винограду неймовірних розмірів, у якому кожна виноградина більша за грушу. Одне з дітей, котрі несуть гроно. «То як мої фрукти?» «Чіль-чіль. Гроно? Груш?» «Та ні, це виноград. Коли мені буде 30 років, вони всі будуть такі. Я винайшов спосіб». Інша дитина, згинаючись під вагою кошика з голубими яблуками за з дині. «А ось мої. Погляньте на мої яблучка». Та це ж дині. Е-ні, це яблука. До того ж найкращі. Всі такі будуть, як я житиму. Я винайшов систему. Інша дитина вивозить на блакитному візочку блакитні дині, більші за гарбузи. А мої деньки? Та це ж гарбузи. Дитина з динями. Як на землю лиш прилину, це вже будуть гарні дині. Я стану садівником Короля дев'яти планет. Чіль-чіль. Короля дев'яти планет? А де він? Король дев'яти планет гордо виступає наперед. На вигляд йому щось із чотири рочки, і він заледве тримається на кривеньких ніжках. Ось він, я. Не дуже тий великий. Король дев'яти планет поважно й урочисто. Зате я сподоблюсь на великі діяння. Які ще діяння? «Я створю загальну конфедерацію планет Сонячної системи», – не второпавши. Еге ге справді?» «До неї війдуть всі планети, крім Сатурна, Урана та Нептуна. Вони на величезній незліченній відстані від нас». «Поважно йде собі, тіль, -тіль. Дотепник!» «Ти ти на блакиті? А того бачиш?» Котрого? Того малюка, що спить під колоною. Так. й що? Він принесе на землю чисту радість. Як це? Завдяки ідеям, які ніколи не спадали на думку нікому. А що зробить о той товстун, що колупається в носі? А він має винити вогонь, аби зігріти землю, коли менше грітиме сонце. А оті двоє? Що тримаються за руки і весь час цілуються, то брати з сестрою? Ні, вони дуже комедні. то закохані. А це що таке? Не знаю. Таких охрестив час, аби з них поглузувати. Вони цілісінький день дивляться одне одному у вічі, цілуються та прощаються. Нащо? Кажуть, вони не зможуть піти разом, а цей розібжу вже і малюк. Що так поважно смугче пальця, що він за один. Він ніби має знищити на землі несправедливість. Он як? Кажуть, страшенно марудна праця. А цей рудячок, який наче ходить на осліп, він хіба сліпий? Ще ні, але згодом осліпне. Придивись у нього пильніше. Він, здається, має перемогти смерть. Що б це мало значити? Не знаю, напевне. Та кажуть, що це щось надзвичайно важливе. тіль вказує вказуючи на силу селенних дітей, які сплять під колонами на сходах, лавах, а всі, хто дає хропака, ой, скільки ж їх, нічого не роблять? Розмірковують над чимось. Над чим? Вони самі ще не знають, але мають щось принести на землю. Заборонено входити туди в порожні. І хто ж заборонив? Час. Ось він стоїть біля брами. Побачиш, як він її прочинить. Такий нудило. Дитина прибігла з глибини зали, проштовхнувшись крізь натоп. Добрий день, тільтілю! Оце так. І звідки це він знає моє ім'я? Дитина, яка щойно підбігла, гаряче цілує тільтіля та метіль. Добрий день, як життя? Так поцілуйте мене. І ти теж, Мітіль. Та не дивно, що я знаю твоє ім'я, адже я буду твоїм братом. Мені тільки оце сказали, що ти тут. Я був аж на іншому кінці зали і саме збирався з думками. Скажи матусі, що я вже готовий. Як це? Ти хочеш до нас прийти? А ж, Наступного року на вербну неділю. Ти мене малого не дражни, гаразд? Я такий радий, що заздалегідь вас розцілував. Скажи таткові, щоб полагодив колиску. «А в нас там добре?» «Та не зле?» «А матуся така добра!» «А як із їжею?» «Коли як?» «Навіть іноді тістечка трапляється!» «Еге ж мітіль!» «На Новий рік і на 14 липня мама сама їх пече!» «А що це в тебе в турбинці? Ти нам щось принесеш?» «Дитина дуже горда!» «Я несу три хвороби!» Скарлатину, коклюш і кір. Тільки й того. А що робитимеш потім? Потім піду собі. Варто було приходити. Хіба хочеш мусиш? Чути, як у повітрі здіймається і шириться якесь довге, напружене, кришталево, чисте тремтіння, що, здається, лине від колон та опалової брами, яка саме запалюється. Яснішим світлом. Тільтіль. -тіль. Що це? Дитина. Час. Зараз він прочинить браму. Тієї ж миті йорба дітей замотушилась. Більшість із них покинула свої прилади, роботу, чумо про прокинулись, і всі звертають погляди до опалої брами та прямують до неї. Душа світла підходить до тільтіля. Спробуємо заховатися за колонами. Не треба, щоб час нас бачив. А звідки цей передзвін? Дитина. Займається зоря. Це час, коли діти, які народилися сьогодні, зійдуть на землю. Як це зійдуть? Там є драбина? Ось побачиш. Час відсуває засуви. А хто такий час? Старець, який викликає всіх, хто має йти. То він лихий? Ні. Ні, але глухий до всього, його не вблагаєш, поза чергою не пропускає нікого. А вони хіба раді йти звідси? І лишатися прикрою, як ідеш, ту жаль, бере. Там, там, ось, відчиняє. Велика опалова брама поволі відчиняється. Здалеку далеченною музикою долинає гомін землі. Залу заливає червоне та зелене світло. На порозі виростає час, високий бородатий дідуган, озброєний косою та пісковим годинником. Віддалеки ледве мріють у країці білих і золотих вітрил на галері, котра стоїть у гавані рожевих, млив зорі. Час на порозі брами. Чи готові ті, чий час настав? Діти блакиті Збігаються звідусіль і розштовхують натовп. «Ось ми! Ось ми! Ось ми!» Час буркоче до дітей, які проходять повз нього до виходу. «По одинці!» Знову їх набралося більше, ніж треба. «І так щоразу!» «Ти мене не одуриш!» – відтягає дитину. «Тобі ще не черга, вертай! Тобі завтра!» «І ти завертай!» «Прийдеш за десять років!» «Тринадцятий чабан?» А потрібно лише дванадцять. Їх стільки не треба. Часи феокрита і Вергілія минули. Знову лікарі? Їх уже занадто. На землі на них нарікають. А де це інженери? Ще потребую чесної людини, бо однієї. Як виняток? То де чесна людина? Це ти? Дитина ствердно киває. Ти чомусь дуже кволий. Недовго тобі ряс Ну, те ви, не так швидко. А ти що приніс? Нічого, Порожній йдеш? Так не пущу. Пригодай, приготуй, будь, щось. Великий злочин, хочеш. Чи то хворобу мені байдуже, але щось таки треба. Помічаю, як одного малюка випирають наперед, а він щосили пручається. Ну, що тобі поробилось? Ти ж знаєш, уже час. Потребують героя, котрий має здолати несправедливість. Це ти. Треба йти. Діти блакиті. Він не хоче, пане. Як це не хоче? Ти за кого ти себе маєш замірку? Годі суперечок. Час не жде. Малюк якого виштовхують. Ні-ні, я не хочу. Я не хочу народжуватись. Я хочу лишитись тут. «Та менше з тим! Час той час! Мерщій Перед!» Дитина, виступаючи наперед, «Пустіть мене! Замість нього!» «Кажуть, мої батьки старі, так давно чекають мене!» «Ні-ні, на все свій час!» «Вас не переслухаєш! Одне хоче, друге не хоче! Тому зарано, тому запізно!» Відхиляє дітей, що скупчились на порозі. «Далі малята! Назад! Цікаві!» «Хто лишається, хай не визирає назовні!» Тепер їм припекло, а от коли буде черга, надійде страх і повернуть голоблі. Оці четвірко трусяться, мов листки на осиці. До дитини, яка було, переступила порога і одразу заткує. То що? Що з тобою? Дитина. Забув скриньку з двома злочинами, що маю скоїти. Друга дитина. А я горщика з думкою, яка має просвітити юрбу. Третя дитина. А я... Живця від своєї найкращої грушки. Час, біжіть, що духу. Лишилось тільки 612 секунд. Галера зорів вже тріпоче крильцями на знак чекання. Приїдете запізно, то й не народитесь. Хочеш, хочеш, сідайте. хапає дитину, яка хотіла прошмигнути в нього між ногами і дістатися пристані. А тобі зась. Ти вже третє лаштуєшся народитись поза чергою. Як ще раз тебе спіймаю то чекатимеш скільки світу в моєї сестри вічності. А в неї не дуже весело. То що? Всі готові? Всі на місці?» Окинув оком дітей, котрі скупчились на пристані, чи вже посідали до галери. «Бракує ще одного. Скільки не ховайся, я бачу тебе і в натовпі, Нема дурних. Гей ти, закоханцю. Прощайся зі своєю любою». Двоє малих, яких звуть закоханими, з помертвілими від розпочулицями, ніжно обнялися, підходять до часу і падають перед ним навколішки. Перша дитина. Пане Часе, дозвольте мені піти з ним. Друга. Пане Часе, дозвольте мені лишитися з нею. Не можна. Нам лишилося тільки 394 секунди. Краще вже взагалі не народжуватись. Не маєш вибору. Пане часе, я туди прийду запізно. Коли вона зійде на землю, мене там не буде. Я його більше не побачу. Ми будемо самі в цілому світі. Все це мене не обходить. Всі скарги до життя. Я лише виконую накази. З'єдную, розлучаю, тільки усього. Хопив другу дитину. Ходи. Дитина вручається. Ні, ні, її, її теж. Перша дитина чіпляється за одяг другої дитини. Лишіть його. Лишіть. Годі вже. Він таке йде жити, а не умирати. Тягне геть другу дитину. Ходи. Перша дитина в розпуці простягає рученята до другої. Знак. Подай мені знак. Скажи, як тебе знайти? Друга дитина. Моя любов вічна. Я буду найсмутніша. Ти мене впізнаєш. Непритомні... І падає додолу. Краще б уже надіялись. Ну годі, дивиться на годинник. Залишилось тільки 63 секунди. Наостанок велика метушня серед дітей, які йдуть і лишаються. Бурхливе прощання та вигуки на кшталт. Бувай, П'єре, бувай, Жане, ти все взяв? Підготуй ґрунт для моїх ідей. Спробуй пізнати мене. Я тебе віднайду. Не розгуби своїх думок. Не нахиляйся так низько на просторінню. Сповісти, як воно там. Кажуть, не можна. Можна-можна, спробуй. Скажи, чи добре там. Я тебе зустріну. Я народжусь на троні. Час, вимахуючи ключами косою. Годі, годі. Я піднято. Вітрила галери пропливають і зникають. Віддалеки чути дитячі вигуки, «Земля, земля, я її бачу, вона гарна, вона світла, велика!» Тоді, наче з глибини безодні, линуть далеченні співи про радість очікувані. Тільки -тіль то душі світла. Що це? То не їхні співи, якісь інші голоси. Так, то співи матерів, вони їх чекають». Тим часом час замикає опалу у браму. Він повертається, щоб востаннє окинути оком залу, і раптом помічає тільтіля, мій і душу світла. Час уражено й люто. «Що це? Що ви тут робите? Хто ви? Чому ви не блакитні?» Звідки прийшли?» – підступає до них, погрожуючи косою. «Душа світла до тільтіля не відповідає. Блакитний птах у мене під серпанком. Рятуємося!» Поверни Діаманте, і він загубить наш слід. Душа світла, тільтіль і мітіль зникають ліворуч між колонами першого плану. Дія шоста. Картина одинадцята. Прощання. На сцені Мур із дверцятами. Досвідок. Увіходять тільтіль, метіль, душа світла. Хліб, цукор, вогоні, молоко. Душа світла. Ти ніколи не вгадаєш, де ми, тіль, тіль Певно, що ні, світленько, я ж не знаю. І ти не впізнаєш цього муру і дверцят? Мур, червоний, дверцята, зелені. І це тобі нічого не нагадує. Нагадує, що час випхав нас за двері. Які ж усі дивні у вісні. Свої руки не впізнають. «Хто це спіття? пит'я?» «Боже, я? Хто зна?» «Та ж це мур, то около хати, котру ти не раз бачив на своєму віку» «Хату, яку я бачив не раз?» «Еге ага, ж, синько, цю хату ми покинули одного вечора, рік тому, день до дня» «Рік тому, то, то це...» «Не кліпай очима, вони в тебе, мов, сапфірові гроти» Це люба хатинка твоїх батьків, тільки -тіль підходить до дверця. Схоже, справді, здається, ці дверцята, Ха, я впізнаю клямку, вони там. Ми біля мами, мерщій до мами, я хочу зараз же її поцьомити. Хвилинку там іще міцно сплять. Не треба зненацької будити. До того ж, хвіртка відчиниться лише тоді, коли настане пора. Яка ще пора? Довго чекати? Ні, на жаль. Лише кілька хвилин. Ти не рада вертати. Що з тобою, світленько? Сплітла? щоб вона не захворіла? Не сважай, моя дитино, Я тільки трошки сумна. Бо покину вас. Покинеш? Так треба. Мені вже нічого тут робити. Рід збіг. Фея прийде і попросить у тебе блакитного птаха. Але ж я не маю ніякого блакитного птаха. Птах спомену почорнів. Птах моїх почервонів. Птахи ночі повмирали. Лісового птаха я так і не впіймав. Хіба я винен, що вони змінюють колір, гинуть чи втікають? Фей розлютиться, що вона скаже? Ми зробили що могли, мабуть, блакитного птаха немає, або ж він змінює забарвлення, щойно його садиш до клітки? А де ж та клітка? Хліб, туточки пане. Мені доручили її, і я старанно опікувався нею впродовж усієї тривалої та небезпечної мандрівки. Нині мої обов'язки добігають кінця, і я повертаю вам її невшкоджену добре замкнену. Саме таку, якою мені її надано. В позі оратор, який бере слово. А тепер від імені всіх дозволю собі сказати кілька слів. Вгонь. Він не має слова. Вода. Тихо. Ліб. Недоброзичливі кпини нікчемного ворога заздрісного суперника не завадять мені виконати свій обов'язок до кінця. Отже, від імені всіх, тільки не від мого, я теж маю язика. Отже, від імені всіх, зі стримуваним, але щирим і глибоким зборушенням я прощаюся з цими двома доленосними дітьми висока місія яких сьогодні добігла кінця. Із невимовною ніжністю, а також із обопільною повагою ми кажемо їм сумовите «прощайте». Тіль -тіль. як? Ти теж прощаєшся? Ти теж нас кидаєш? Прикро, але так треба. Вправді я вас лишаю, а проте це розставання позірне. Ви не почуєте тільки мого голосу. Вогонь. Це невелика втрата. Вода тихо. Хліб дуже поважно. Він мене не обходить. То я казав, ви не почуєте мене, не побачите мене наживо. Ваші очі не зрітимуть більше невидимого життя речей. Та я завжди буду тут, у діжі, на дощечці, на столі, біля супу. Я... Саме я насмілюся сказати Найвірніший і найвідданіший друг І співтрапезник людини Вогонь А хто ж тоді я? Душа світла Заважте! Хвилини збігають Годину от-от проб'є І ми повернемось у мовчання Мерші і цілуйте дітей Вогонь прожив Спершу я? Спершу я! Опікає дітей поцілунками Прощавайте! Тільтіль умітіль, прощавайте, любі дітки, згадайте мене, як вам буде, треба щось десь підпалити. Мітіль, ой, -ой пече, тільіль, ой, він опік мені носа, душа світла. Слухай, слухайте вогню, не запалюйтеся ж так, тут вам не комен. Вода дурило, хліб ночима. Вода підпливає до дітей. Дітки, поцілую вас якнайніжніше, зовсім не боляче. Вогонь, стережіться, бо змокнете. Вода, я приясна й лагідна, добра до людей. Вогонь, а до потопельників? Вода, любіть водограї, Дослухайтесь до струмків, я завжди буду поруч. Вогонь, все затопило. Як сядете ввечері біля джерельця в лісі, а їх тут чимало, спробуйте збагнути, що воно селкується сказати? Ні, вже не можу. Мене так душать сльози, що більше й слова не промовлю. Вогонь, щось непомітно. Згадуйте мене, як побачите глечика. Вистрінете мене й у гладишці, і в поливальці, і у цистерні, і в кранику. Цукор, звичайно, солодкавий і лесливий. Як у ваших спогадах лишиться малесеньке місце, згадайте, що моя присутність була вам приємна. Не можу більше й слова мовити. Я маю не вдачу. Та й боляче, коли сльози падають на ніжки. Хліб їзуїте. Вогонь тріскотить. Льотяночко, цукерко, карамелько. тільтіль. «А де це поділися тілета й тіло? Що з ними?» Цієї ж миті чути верещання киці. Мітіль. «То тілета, плаче, їй роблять боляче!» Прожугом забігає розпатлана, на столбурчена киця, одяг її, одяг її потріпано. До вона притулила хустку, наче б їй болять зуби. Вона відферкується від пса. Той крок у крок женеться за нею пригощає стосанами, товченниками, товчениками та копняками. Пес б'є кицю. Ось тобі. Мало? Що хочеш? Ось. Ось. Душа світла, тіль-тілі, тіль підбігають до них, аби розборонити. Тіло. Чи ти сказився? Отакої. Геть, кинь. Де ви таке бачили? Стривай, стривай. Кицю та пса відтягують одне від одного. Душа світла. Що таке? Що сталося? Киця схлипує й утирає сльози. Він, все він, ваша світлосте, він мене вилаяв, насипав гвістків у юшку, смикав за хвіст, побив мене, а я. Я ж нічогісінько лихого йому не зробила. Нічого, пес перекривляє її. А нічогісінько, бдолашко. Стиха стукуючи, сту, сукаючи йдуль. дуль. А все-таки маєш? Добре маєш і ще матимеш. Мітіль обіймая кицю Тілето, небо моя, скажи мені, де тобі болить, поплачемо разом. Душа світла суворо до пса. Ваша поведінка неприпустима, до того ж показати нам це сумне видовище в таку журну хвилину. Ми ось ось маємо розстатися з нашими бідними дітками. Пес одразу ж принишка. Ростатися з нашими бідними дітками. Так, ось ось проб'є годину, що про неї йшлося. Ми повернемося у мовчання, не зможемо вже з ними розмовляти. Пес раптом з розпачу завив, кидається до дітей, бурхливо й гучно пестить її. Ні, ні, я не хочу, не хочу. Я завжди розмовлятиму. Ти мене зрозумієш ти прабоженьку, Так, так, ми все казатимемо одному, а я буду слухатись. Навчуся читати, писати, грати в доміно. Буду такий хайний, що й ну. Нічого більше з кухні не вкраду. А хочеш, я щось чуднефтну. Хочеш, поцілую кицю? Мітіль до киці. А ти, тілето, нічого не маєш сказати. Киця зверхній загадково. Я люблю вас обох, як ви на те заслуговуєте. Душа Світла, тепер моя черга поцілувати вас наостанок, дітеньки мої. тіль тілі вчепилися за сукню душі Світла. Ні-ні-ні, залишайся з нами. Татко погодиться. Ми розкажемо матусі, яка ти була добра до нас. Жаль, не можу. Ці двері замкнуті для нас. Я мушу вас покинути. Куди ж ти підеш сама? Недалеко, дітеньки мої, туди, до країни мовчання речей. Ні, я не хочу, ми підемо з тобою, я скажу мамі. Не плачте, малята, любі. Я не маю голосу, як вода, я маю лише ясність, якої людям не чути. Та я пильную їх до віку. Загадуйте мене, я промовлятиму до вас у кожному місячному промені. З кожної засвіченої лампи, у кожній ясній і добрій думці вашої душі. За муром б'є восьму. Чуєте? Б'є годину. Прощавайте. Відчиняються двері. Заходьте, заходьте. Душа світла підводить дітей до дверей. Квіртка відчиняється і зачиняється за ними. Хліб крадькома витирає сльози. Умиті слізами цукор, вода та інші швиденько вибігають і зникають за лаштунками. Звідти долинає тільки виття пса. Якусь мить на сцені порожньо, а тоді декорація з дверцятами розсувається, і за нею відкривається основна картина. Картина 12. Прокидання. Ті самі декорації, що й у першій картині, але стіни і вся обстановка хати стали набагато веселіші, радісніші, свіжіші. Денне світло промінеться всі шпарки замкнених віконниць. У глибині сцени праворуч міцно сплять у ліжечках тіль, -тіль і мітіль. Киця, пес і речі лежать на своїх місцях, як і перед приходом феї. Входить мати-тіль. Мати-тіль удає сердиту. Ледацюшки, вставайте, вставайте, чи вам не сором, живосьму пробило, сонце зійшло над лісом. Господи, оце так сплять. Нахиляється і цілує дітей. І рум'яненькі, кільтіль пахне лавандою, а міхтіль конваліями. Знову цілує їх. Яка ж то радість, діти? А проте не можна їм спати до полудня? Виростуть ледащами. Та й подейкують, що це зле для здоров'я. Лесенько термусить тіль. О, тіль-тілю, тіль-тілю. Тіль-тіль. Що? Світленько? Де вона? Ні-ні, ні, не -ні, ні, йди. Мати тіль. Світленько? А вже ж воно тут. І давно. Ясно, як у полудень. Хоч віконниці й замкнено. Стривають зараз від шиню. Прочиняє віконниці, сліпуча денна яса заливає кімнату. Ось, ось, що з тобою? Наче повилазило. тіль, -тіль протирає очі. Мамо? Мамо, це ти? Мати-тіль. Я, вже ж. А ти гадав хто? Це ти. Еге ж ти. Еге ж я. За ніч не змінилася. Що це ти на мене так зачудовано дивишся? Носа мені скосило, чи що? «Як добре знову бачити тебе! Я ж так давно, так давно!» Тайно ну я тебе розцілую! Зараз же, ще, ще!» «А це моє ліжечко! То я вдома!» Мати тіль, та що з тобою? Не прокинувся ще? Хоч не захворів, а ну покажи язика!» «Мерші, ставай! Дягайся!» «Ти диви, я в сорочці!» Та звісно, вдягни штанці й курточку, ось вони на стільці. Невже я отак і мандрував? Куди це ти мандрував? Та ж торік, то рік? Еге ага, ж, на Різдво як пішов, ти пішов, ти з кімнати не виходив. Вчора з вечора тебе вклала, а сьогодні зранку розбудила. Тобі щось наснилося? Ти не розумієш, торік, як я пішов із мітіль феєю та душею світла, душа світла така добра. Та з цукром, водою, вогнем. Вони весь час билися. Ти не сердишся? Ти не дуже сумувала? А що сказав татусь? Я не міг відмовити. Я залишив там папірця з поясненнями. Мати тіль. Що ти виразеш? Або спиш, або не здужиш. Жартома дає йому ляпанця. А ну, прокидайся. То що, тобі краще? Ні, мамо, запевняю тебе. То ти ще спиш. Як це я сплю? Та я встала ще у шості. Все поробила, запалила вогонь. То спитаю Мітіль, як мені не віриш? Геш, було ж нам пригод. Як це Мітіль? Що це? Вона була зі мною. Ми бачили дідуся з бабусею. Мати Тіль далі більше губиться. Дідуся з бабусею? А вже ж в країні спомину. На нашім шляху. Вони померли, але почуваються добре. Бабуся спекла нам смачного сливового пирога. А ще ми бачили братиків Робера, Жанна, Зигою, Мадлен, П'єрету, Полін та Рикету. Мітіль, Рикета ще навкарачки лазить. А в Полін досі на носі прищик. Ми й тебе бачили вчора з вечора. Вчора з вечора? Це ось не дивно, я ж вас вчора в... спати вкладала. Та ні ні, сада блаженств ти була значно вродливіша, хоч і схожа на себе. У сада блаженств ти та я там ніколи не була. Тількиль -тіль милується неї цілує. Так, там ти була вродливіша, та я тебе більше люблю таку. Мітіль і собі цілує її. Я теж, теж. Мати тіль розчулена, але стурбована не на жарт. Господи, що ж це їм поробилося? Я втрачу їх як інших. Не чується, з жаху кличе. «Татко Тіль! Татко Тіль! Ходіть сюди!» Малі занедужили. Виходить спокійнісінький Татко Тіль із сокирою в руках. «І що тут таке?» Тіль Тілі Мітілі радісно підбігають до тата і цілують його. «А ось Татко! Татко! Здоров Татко! Ти добре працював цього року?» Батько Тіль. «Та що з тобою?» Що сталося, вони наче здорові, мають нічогенький вигляд. Мати тіль слипич, не вір вигляду, буде як з іншими. Вони теж мали здоровий вигляд, аж поки Господь їх не забрав. Не розумію, що з ними. Звечора вклала їх спати, а на ранок як прокинулись, так оце й скоїлось. Бо знащо верзуть про якусь мандрівку. Бачили душу світла. Дідуся з бабусею, що мерлий, добре почуваються. «Тіль, тіль тільки ось дідусь шкандибає на милиці. Мітіль, а бабусі досі риматизм. Мати-тіль, чуєш? Біжи, чим дуж по лікаря. батько тіль, -тіль. та ні-ні, вони ж ще живі. А там побачимо. Стукають у двері. Заходьте. Ходить старенька сусідка, схожа на фею з першої дії. Вона ж кандибає, спираючись на костур. «Христос народився! добро здоров'я!» «Та це ж фея Берелюна!» Прийшла оце попросити у вас вогню на святкову юшку. Така зрання, холодеча. Здоровенькі були, дітки. Якся маєте Тільки -тіль. пані фея Берелюно, я не знайшов блакитного птаха». «Що це він каже?» А ти, тіль, ой, не питайтеся, пані Берленго, бос на що вирзуть, як ото прокинулося, то й завели такої, мабуть, з'їли щось несвіже. Та ти хіба не впізнаєш мене, тіль -тілю? це ж я, тітонька Берленго, твоя сусідка. Та ні, пані, ви фея Берелюна, виненіваєтесь. Бери яка? Берелюна? «Берленго ти хотів сказати, берленго, а геш?» «Берлюна чи берленго, то вже як собі хочете, пані?» «Та мій усе знає». Мати тіль. «Найгірше, що мені тіль, тієї ж». Батько тіль. «Дарма, дарма, минеться, от я їм дам кілька стусанів то». «Не варто, це вже зайве, я знаю таке, їм щось намарилося». Як вони спали, на них впав місячний промінь. Тільки й того. З моєю хворою онукою таке часто коїться. Мати тіль, до речі, як ведеться вашій онучці? Всяко, вже й підвестись не може. Лікар каже, що то нерви. А я знаю, що б їй допомогло. Сьогодні знову мене просила на різдво собі, оце ж забрала собі в голову. Мати тіль, так, знаю, того тільтіливого птаха. То як тільтільлю? досити його врешті, решту тій небозі. Тільтіль, -тіль. що мамо? Мати тіль, свого птаха. Нащо він тобі здався? Ти не глянеш на нього. А дівчинка так давно за ним побивається. Тіль-тіль. А вже ж, а вже ж, мого птаха. А де ж це він? А, ось клітка. Мітіль, поглянь, вон клітка. Та що їй ніс хліб? Так-так, це та сама. Та в ній тільки один птах. Чи він з'їв другого, стривай? Та ж він блакитний. То це моя горлиця? «Але вона блакитніша, ніж тоді, як ми пішли!» «То це ж є той блакитний птах, що ми його шукали!» «Ми так далеко ходили!» «А він був тут!» «Дива та йогоді!» «Мітіль, бачиш птаха?» «Щоб то душа світла сказала!» «Зніму клітку!» Стає на стільця, знімає клітку і передає сусідці. «Ось, пані Берлемго, він іще не досить блакитний!» «Та поблакитніше, і ось побачите!» Втенько віднесіть його, онучці. Що? Справді? Ти мені його віддаси зараз. І задарма. Боже, ото вже вона зрадіє. Ай хоч я тебе поцьомаю. Цілує тільтіля. Біжу, біжу. Тільтіль, так-так, біжіть чим скоріш. Деякі птахи змінюють колір. Я повернуся, переповім. Що вона вам скаже? Іде? Тільтіль -тіль довго роззирається довкола. Тату? Мамо, що ви зробили з господою? Вона та сама та значно краща. Батько Тіль, і як це краще? А так її пофарбували, оновили. Все світиться, все чисте. Торік було не так. Батько Тіль торік. Тіль, тіль підбіг до вікна. А он ліс, величезний, красень, мов новий. Яке-то щастя. Зазирає до діжі. А де хліб? Диви, лежить собі тихенько. А ось тіло, здоров тіло. Добре ти бившся, пам'ятаєш, в лісі. Мій А тілета пізнала мене, а от сказати нічого не може. тіль, -тіль пане хлібцю, намацавши лоба. Ти диви, тіамант А хто це забрав мого зеленого капелюшка? Та нехай собі. Мені він тепер ні до чого. А вогонь. Добра душа. Весело шипить. Хоче налякати воду. Підбігає до крана. А вода? Здорова будь водице. Що вона каже? Все щось говорить. От тільки я її більше не розумію. Мітіль. Я не бачу цукру. Боже, яке то щастя, яке то щастя, яке щастя. Мати тіль, і чого це вони так гасають? Батько, не переймайся, хай собі, бавляться в щастя. тіль, -тіль. мені найбільше подобалася душа світла. А де лампа? Можна я її засвічу? Розирається довкола. Господи, яке ж тут усе гарне! Який я радий! Стукіть у двері. Заходьте. Виходить сусідка. За руку вона веде надзвичайно вродливу дівчину-білявку. А та тримає в руках тіль в горлицю. Бачите, яке диво! Неймовірно! Вона ходить. Ходить. Де там? «Бігає, танцює, літає!» Тільки побачила птаха, тут таки плегонула до вікна, щоб у світлі роздивитися, чи це тільтілива горлиця. А тоді пурх на двір, мов Янголя. Ледве встигла за нею. Тільтіль -тіль підходить до дівчинки зачарований. «О, вона така схожа на душу світла!» Мітіль. «Вона значно менша!» Геш, та вона ще підросте. Що вони кажуть? Їм не минулося? Мати тіль, іде на краще, менеться, поснідають, та по всьому. Сусідка підштовхує дівчинку до тільтіля. Ну ж бо, моя люба, подякуй тільтілові. Тільтіль чому соромиться її і заткує. Мати тіль, що тобі діється тільтілю? Боїшся дівчинки? Ну жбо, поцілуй її, добре поцілуй. Краще. Звичайно, ти завзятіш їй, ну бо, ще раз. Та що з тобою сталося? Ось ось заплачеш. Тільтіль -тіль незграбно цілує дівчинку, а потім мовчки стовбичить біля неї. Вони довго роздивляються один одного. Тільтіль -тіль гладяче птаха по голові. Він досить блакитний. Дівчинка, так, так. «Я дуже рада!» «А я бачив блакитніших, геть чисто блакитних!» «Та чого я тільки не робив, їх не зловити?» «Байдуже, цей теж гарний!» «Ти його нагодувала? «Ще ні! А що він їсть?» «Все! Зернята, хліб, кукурудзу, коники!» «А як він їсть, як?» «Дьобом! Побачиш, я тобі зараз покажу!» «Хоче взяти птаха з рук дівчинки!» Вона інстинктивно противиться, і горлиця, скориставшись із непевності її рухів, виривається і відлітає. Дівчинка крик розпочив. «Бабусю! Він полетів!» Дівчинка заходиться плачем. «Тіль-тіль! Нехай не плач! Я знову його впіймаю!» Виходить на авансцену і звертається до глядачів. «Якщо знайдете птаха, чи не могли б ви його повернути нам? Він нам потрібен, аби стати щасливими згодом.